Biotzeko ostatuak ireki dira asteuntan, Ztro gusietan ohar bera egiten delarik behargetan diren jendeak gero eta gehiago dira. Jaz, milun bat izan dira, biotzeko ostatuko atea ireki dutenak. Pentsatzekoa da eta azken txirek funtzioan hori erakusten daugute, tendentzia hori oraino azkartuko dela urten. Oar bera ere egiten da sokorrik katolikotik. Milun bate teherdi jende lagunduak izan dira jaz. Gainera, jende horiek gereta pobreagoak dira, Bosteun bat euro dute irabazten bataz beste. Ohar bera ere, erritar sokogitik laguntza galdeak itxuskien mendatzen ari dira azken urte hauetan, pobreak pobreago eta krisiako azken urtetan ere aberatzenak aberatsago. Ez dute mendik guti etxiko talde batean edo bestean milaka eta milaka biltzen diren laguntzaileak. hileak. Biotzonez, beren denbora, beren lana eskaintzen duten jendiak. Beharik horbeitira, gizarte hunek miliunka hausten dituen jendeak hein heinbatian sustengatzeko. Mainan galde bat, nolaz ba, hainbeste jende mobilizatuak izanez, hainbeste urtez, pobrezia beti hor den, ari den. Gizartea ezotedea baliatzen egoera urtaz. Ezotedea pobrezia eta inguruko egiturak instrumentalizatuak. Azkenean, modelo ekonomiko nagusia zalantzanez hartzeko ezgira beldur izan behar. Gizona eta emastia zentruan ezarriko dituen modelo berri bat posible dela eta beharrezkoa dela erraiten dauku pobrezia eta eskursioaren begiraguneak aurten atera duen txostenean.